Съм още един пътуващ човек между в България и Пьохларн, Австрия. Скулптурът Атанас Колев. И неговата ретроспективна изложба в градската галерия на главната улица в Пловдив, която се откри на 27 февруари и ще бъде тук, предполагам, целият месец. Добър ден на Атанас Колев! Добър ден! До кога е изложбата? изложбата е до 17 марта. До 17 март, т.е. не е даже целият месец, така че на острете уши. Атанас Колев е плодивчанин, който преди 30 години свързва житейския и артистичния си път с Австрия. Накратко ще го представя за националната аудитория на Хоризонт, родене през 1959 година. Участвал от 80-та в артистичния живот на Пловдив. В 89-та заминава за Австрия, където живее и до сега. През 2000-та в в енциклопедията на град Тун в раздел личности като творец от 2002-я член на съюза на професионалните художници в Австрия. Между 2002 и 2005-я създава и ръководи галерия Бреза а, в... А, къде е точно? В Вайсен Кирхен Ангер Першлинг. В родния град на австрийския импресионист Оскар Кокушка създава група Ателия на Дунав. Всъщност там живеете? Да от 2006 година организира едноименния международен симпозиум в изложбата ви, ретроспекцията ви в Пловдив, включвате 35 пластични форми и скулптурни инсталации, главно бронзи и нокс, а за да останем в темата на Одисей, а това е темата и на това специално издание на Хоризонти радио Пловдив, Пътуването, коя е вашата итака? Пловдив или Австрийския град? Къде се завръщате на къде пътувате? Аз си завръщам винаги в Пловдив. Пловдив е моето родно място, Пловдив е града, в който е протекло детството ми, в който са най-добрите ми, най-милите приятели, е, най-милото общество и Пловдив за, за мен има, е, има невероятна духовност. Пловдив ма докосва винаги. Има зарежда. Пловдив е вашата Итака. Мястото да. на завръщане. Мултипликации във форма, движение и звук, така са кръстени част от скулптурите. Защо, защо на вашите скулптури може да се свири като на музикален инструмент? Ами как да кажа, някъде преди около 15 години започнах с тази концепция. Просто статичната скулптура започна да не ме задоволява. Исках да, да намеря нещо ново, нещо, което повече да ме развълнува. И реших да започна да придавам движение на скулптурите. Започна... Те са кинетични скулптури, те се движат и могат да бъдат докосвани. Да, те са не само кинетични, те са също, които издават звуци, дали ще е като перкусион, като духови инструменти или като штрайхи инструмент. Не мога да кажа инструменти, защото не са построени както а, класическите музикални инструменти, но те дават възможност на експериментални музиканти да извличат от тях много тонови и да ги компонират. Нещо, което се е случило и по време на откриването на 27 февруари... Да, на 27 февруари ние всъщност това беше един малко по-стар инструмент от мен, е, който аз два такива струнни инструмента имам, които ги наричах е, леко саркастично гадулки без конкретно име. Гадулки обаче с един впечатляващ размер, е, човешки ръст. Да, да, дори малко по-големи от нормален човешки, колкото висок човек но да, на тях вече бяха правени много концерти, т.е. използвани в концерти в, от много австрийски музиканти. Аз имах много голямо желание български музиканти да ги докоснат. И така се свързвах с, с Колюбредатания, безизвестния басист. И. Тогава започнахме с него преди около две седмици и половина, започнахме сериозна работа за преустройване. За да той реши, че би трябвало действителна тоналност да се получи, реална тоналност, която да може да са... А, да бъде истински инструмент, на който може да бъде свирено. И съвместно с Колю ние работихме около две седмици, за да постигнем... А, реално звучени на бас. И тогава излезе новото име на този инструмент. Той се казва бас-колев фон. Защото <съкъл> той е коле, аз съм колев <съкъл> и стана бас-колев фон. Форми динамични, вибриращи, живеещи. Ние тръгнахме това предаване с спектакъла Одисеи. Водеща тема в мита за Одисея, пътуването, морското предвижване и Вие сте пътуващ човек. Вие мислите ли собствения си път в тази рамка, в, рамк, в рамките на Одисея? Да. А, то е всъщност не само физическото пътуване, а и духовното пътуване. Духовното пътуване в, а, в отминалите култури, в съвременната култура, а може би и в бъдещата култура. Скулптура или природа? Търсите подвижните елементи като вятър, огън и вода. Това ли е, това ли е утопията на всеки, който твори с ръцете си предмети, скулптура, да постигне природата? Да, всъщност, стихията да се принесе в платното, не казвам, че е лесно но е по-достижимо, отколкото да се пренесе в скулптурата, стихията. И аз исках да постигна това нещо и тогава раз... започнах да разглеждам и вятъра, э, вятъра, пламъка, водата като форми. И стигнах до там, че те принципиално имат може би визуално еднакви, еднаква форма, вълновидни форми. И тогава започнах да създавам пламъци, да ги свързвам. Всяко пламъче полодеон, да го свързвам със всички, останали с прожиниращи устройства. И ако човек в галерията влезе и докосни пламъка, скулптурата пламък, вижда, че тя започва да живее, тя започва да танцува, както пламъчета от огъня. Благодаря ви, Атанас Колев. Можете да видите резониращите му скулптури и да създадете тяхното звучение или да посвирите на тях в Градската галерия на Пловдив до 17 март. Успех и до нови срещи! Някъде по света! Благодаря ви!